Так ніби справді здійснювалася обітниця про те, що праведні будуть введені в сади, де текуть ріки, де вічний затінок, чисті гурії і благосклонність Господа. Тоді той, хто їхав по землі, давав знак утомленим носіям. Вони спускали на землю тяжкі білі ноші, вкриті білим килимом і коштовними перлистими шалями, і на кілька днів наставав спочинок для живих і для мертвого. Баязид перепроваджував до Стамбула тіло вмерлого джихангіра. Султан велів одвести. Баязид вирішив нести на руках. Більше шани до небіщика і повільніше просування до місця вічного братового вспокоєння. В столиці їхня мати, вона жде всіх синів живими. Отож з мертвим до матері треба йти якомога повільніше. Якби й не дійти туди ніколи бо Язид Охоче пристав би на це. Несли білі ноші з тілом Джихангіра тяжко і повільно. Часто змінювали носіїв, прикликаючи їх з людських поселень, які були на їхньому шляху. Із стоянок юрюків, беручи людей на поміч навіть з купецьких караванів, бо ж умер син великого султана Сулеймана. Дні, тижні, місяці повільне просування, тривалі зупинки, відпочинок для людей і коней, лови в горах, небезпечні виправи на ведмедів і пантер, дика гонитва за оленями і газелями. В такі дні баязит забував про тіло Джихангіра, засталене десь у хані або в караван-сараї, вглиблювався із своїм супроводом у дикі гори, або й розлеглі рівнини далі й далі, тільки кінська гриба перед очима, Гостро нашорошені кінські вуха, стукіт копит. Туп, туп, туп, далі, далі, пил, доріг, Холоди, спека, вітер і дощ, кінський піт і піт людський, Міцний запах молодих немитих тіл, Млость від свіжої крові вбитих звірів, Насолода від убивання, смакування смертями тварин, Бо ж ти сам зуставався безсмертний, Поки володів життям і смертю цих доріг. Занурювався розбурхане море анатолійських племен кочовиків юрюків, дивуючись їхній численності і різноманітності, од якої рябіло в очах: Калач, Кангли, Кайї, Баят, Алкаївлі, Язир, Дудурка, Авшар, Кизик, Бейділі, Каргин, Байндир, Печеніг, Чавундур, Бюгдюз, Каник. Ще далі – Тава, Чапні, Салор, Караєвлі – безземельні, бездомні люди, яким заборонялися зупинятися довше, як на три дні, займати ущелини гірські проходи, їздити верхи, оперізуватися мечем, мати вогнепальну зброю. Їх переслідували, примушували працювати в рудниках, на спорудженні святинь Стамбула і Дірне, на будуванні і лагодженні укріплень. Юрюк завжди вважався дармовою робочою силою. Його навіть не годували, бо повинен був брати власних хатчів на півроку. Лиш іноді виділяли їм по дві перепічки на день. Непокірних убивали. Великий муфтій давав фетви, які дозволяли вбивство юрюків так само, як і невірних. Це вважалося богоугодним ділом на цім і на тім світі. Вождів збунтованих племен засилали на острови, де вони вмирали від туги за вільними степами, верблюдами, кіньми, вівцями. Вічно голодні Юрюки охочі йшли з султаном на підбій світу, бо перед смертю хоч не їдалися. Тоді знову поверталися в свої кам'яні пустелі. Іноді несучи в шкіряних хурджинах награбоване золото, частіше з порожніми руками. І знову перемірювали безконечні шляхи, ковтаючи білий пил доріг, який стояв над ними вже цілі тисячоліття. Вони вийшли з білих пустель, яких ніколи не могли забути, і смерть для них назавжди залишалася білою, як далекі пустелі їхнього минулого. Була смерть на білих дорогах, у ті сумні ноші з останками шах заде Джихангіра, які ж з мовчазною шанобою передавав один юрюцький оджак другому, одне плем'я іншому. Стародавні вівчарні, рештки кам'яних загонів, колючі чагарі, коріння спечених сонцем трав, розтрісткане каміння і над усім вітри, що не втихають тут, мабуть, від дня сотворіння світу.